Normalean, haitura gaue esateratzea daukagulako gure rutuna kies egiteko. Rutina honekin lagunekin, tabernas-tabernas ba, zerbaita edatera lotura dauka. Beraz, ez gaudea doz, irungo udalak proposatutako legearekin. E, bueno, taberna batzuek ez dute tokian dirik barruan jende guztia egoteko. Orduan, kontsumitzaileok nahiago dugu kalera atera gure kontxumitxoarekin. Balagunekin egiteko tabarra. Gaineraz dugulertzen zergatik ordeindu behar ditugu izunak, kalean alkohola deategatik. Gure kontsumizioa ordeindu dugu eta nahi duguntokina egon dezakegu. Ordoan galderau planteatzea guztatuko litzaiguke. Nola eta nor kontrolatuko ditu edariak? Beraz hau zen, kontsumitzalia talde baten iritzia, isunak aipatu dituzu jakinez tabernariari, Zeireun euroko isuna jartzeko aukera daukala udaltzaingoak eta kontsumitzaileari irurogei eurokoa alkoldun edari batekin oztatutik kanpo arrapatzeden badute, zuek e, tabernarien iritzia emango diguzue. Ba guk e, uste dugu oso kaltegarria izango dela e, tabernarien zat, e, galera asko edukiko dutelako eta bueno, e, edari gutxiago salduko dituztelako, bate zere eta bueno pentsatzen dugu ere bai e, kontrolatu behar e, beharko dutenez, ba, pertsona bat e, pertsona bat kontratuko kontratatuko e, dute eta ba hori galera gehiago izango dira eta kontrolatzaileen rola ere bai Ba pentsatzen dugu nola nola egin, ez? Adibidez, ber batek atera nahi badu eh alkolduun batekin, ba nola gala, galarasi kontrolatzaileak e, ez daukalako autoritatea, ez? gero, eh izunari dagokionez, e, gure ustez, ba gup, e, pentsatzen dugu udalaren asmo bakarra E, dirua jasotzea dela. Eta, bueno, ba, azkenik e, zango dugu kaltegarria izango dela ere bai giro mantentzeko. Eta neuri honek e, jarraitzen badu oitura epeluzian galdatuko dituztela dituela. E, Zergatatuko da festetan, zanmartxaletan, gabonetan, nola moldatuko diren jendea. Eta, zuen ustez, e, zeitzure hartuko du kaleak, nork egingo du kontrol hori? Zer egongo dirakaleak e, udaltzen goz beteak gaueko hamarretatik aurrera? Ba, hori gertatzen bada, nahiko giro txarra sortuko da jendearen artean. Pentsatu zaudela Moskun enparantzen adibidez e, kalimotxe bate daten, eta zauda inguratu eta ertzainekin da, pentsatu segiruan. Iruztez, beste modu bat e, lizkarraga gehiago sortzeko jendearen artean. Beraz, falda kontsumitzaile talde bat, Garai batean handiagoa zena, orain geroz eta txikiagoa dena, ez? Erritzaileen e, taldea, erritzaileak e, bueno, barruan ezin dute egon sigarro pistu batekin, beraz kanpora ateratzen dira, baina orain ezingo dute kanpora atera dalontzia. Zein da zuen iritzia? Ba, alkolikeda kanpoan alkolikedan ezin ba, ez, baldin badugu eta erritzerik ez tare, seri egingo dugu. Ba, jendea ez da galeraterako eta etxean geratuko da retxen eta edaten. Eta horrelan kanpoan naiz barruan badugu, bueno, barruan ezin dugu erre eta kanpoan ezin dugu alkohola edan hori galerasko erain godi, e, tabernari eta ekonomian guztiari. Eta, ba, bueno, gara gai batean e, taberna barruan erretzai eta ez erretzai esunak inpinizut zituztenez, baina horrein ordea. Guzti bekatuta dago, e, zea, barruan erretzea. Orduan, gauztada, ba, kanpoan ateraz berzarela erretzera, baina gero kanpoan ezin duzu edan, orduan, zegin dezakadzu, edo barruan, edo, geldit, edo kanpoan gelditu, eta zakizu zer edin. Zuek adibienz nola jokatuko duzu, edalontzia eta barruan utzi erretzera atera eta gero edalontziaren bila joan? Man, ikustu dut, guztiak segituko dugula berdin jokatzen, alkolarekin atera, eta... Bueno, polizia pasatzen denean ezkutatu eh, ta, ta Beste bat sta <laughs> beste vacieman egia da eskualdean e, kontutan hartuta irun ondarribitan daia e, negu garaian beintzat garaiontatik aurrera irun bilakatzen dela zentroa ez ba gauean zerbait hartzeko edo endaia eta ondarribia apaldu egiten dira ba turismoari ba lotuago e, daudelako miren e, zu irundar bezela hemendik aurrera E, nola hasiko zara e, jokatzen ondarribirra e, joango zara ai eske hori da guri ustez arriskutza da guri ustez udalak ez duela ondu pentsatu ideia honen ondorioak eh hori ezinez badugu ese ez da hori parranda ezinez badugu egin hemen iruna ordan derrigorrezko bergarabeserri batera orduan joaten bagera besterri batera hartu behar behardugu derrigorrezkotxea ordan ez tipu gehiago izango dugu naiz eta gehiago ibili ibili Zenbat eta gehiago ibilik errepidetan, eh, orduan eta, baduzu probabilitate gehiago eh, iztipu bat izateko, orduan, ni ustez, ez dute oso ondo pentsatu, bakarik dute dirua, nire ustez, eh, du, dirua jasotak ito. Kotxea aipatu duzu, behar badan e, udaletxetik esango duzu autobusak daudela. Bai, baina hori bakari gertatzen da larun batetan, ostiraitan ez dago autobusari gandaten ez Claro. Ordan, azkenean, azkenean lortuko dutena da, hori bakoitza bere, bere etxian bizitzea, izolatuta, arremari gabe, klaro, agian hori nahi dut, eh? Jendea esateratzea, esateratzea kanpora. Orain, indarrean sartuko den lege hau tabernei begira dago, hemen gazte batzuk bazar bete. Zuek tabernak baino, e, botehion famanto hori egiteko, ohitura handiagoa aukazu, eh? Bueno, eta joia ez, normalean lokaletan eraten eh, dugu. Normalean. Zaten, kampuan ezin, bo, zindar, baino ez da, baina ez dira ez dira ezaten. Hau da, horrein arte, kalean ikusi baldin bazaituzte e, edari batekin, mm -hmm. e, irunen ez dago iturarik ez erra esateko. Yes. Mm -hmm. Ba, iratzen ez eta listo. Zuek nola jarraituko duzu lokaletan edo bote ionegiteko itura duzu ezagit? ni zeik gai baino lokalian ez naiz e, oiko, o ez dais te normalean. Uh -huh. Normalean kalean egiten da. Ohturagatik eta ba bueno, dirutza asko dela eh tabrentera jotea ta kubata bat eskatzea. No esbait eh bat jaso duzu? Ez ni baita Ez, Eh, sinaiz, sinaiz. Ustezu sve asteburon aurrera hasiko dela hemen e kontrola handiago bat beintzat bai baino azkenean jendeak egingo du bera nahi duena uste. Nik uste dut dela bakarrik beldurra saltzea baino ez dutela asko egingo bueno mira utzet da espero